Дай нам копійку на прожиття, так? А, -а, -а. а йдеться не про звичайний хліб і не про засоби до існування. Йдеться про хліб життя. Про час йдеться. Про час, який потрібен саме тут і тепер. Не завтра і не вчора. А дай нам часу на сьогодні. Ось що я зрозуміла. Гуляли весь вечір, чоловіки були у від'їзді, кінь ще не повернувся з рейсу, Віктор поїхав до сестри на Азовське море, останнім часом він почувався досить упевнено, багато ходив і ось навіть наважився на далеку поїздку. Галя телефонувала йому, і він дзвонив до неї, розповідав бадьорим голосом, як йому там ведеться. На відстані в них з Галею завжди були кращі стосунки, ніж тоді, коли вони бачилися щодня. Пройшлися попри будинок номер 9 на театральні. Тепер тут навколо катедри – туристичний рай, кав'ярня до кав'ярні тулиця, а знайти вільні місця не відразу щастить. Ще й дощ почав накрапати, вулиця вкрилася парасольками, бруківка і трамвайна колія спалахнули масними полисками. Хотілося опинитися за одним із вікон, що сяяли теплом, за гарячою смачною кавою. За столиком у кутку розмовляли Ян Кумпа і Богдан. Їх так... Поглинула розмова, що вони нічого і нікого не помічали навколо. Ян слухав уважно, хоча сидів, відкинувшись на спинку крісла. Богдан нахилився до нього, посунувши порожнє горнятко, сперся на лікті і щось утовкмачував своєму візаві. Недарма здалося в зубрівці, що вони таки знаються, не помилилися. Між ними недобрі стосунки, напружені. Ось що можна було виснувати, кинувши на них оком. Галя з Луїзою перезернулися і сіли там, де був вільний столик, в іншій залі. Помітять їх, можна буде привітатися. Проте чоловіки не звертали ні на кого уваги, розмова в них була коротка – вже за кілька хвилин кумпа залишив на столі купюру, підвівся і вийшов у дощ. Майже відразу з проквола рушив до виходу і Богдан. Звільнений столик миттю захопили п'ятеро галасливих дівчат Реготух. В осінньому вітрі вже вчувалася зимова нотка. Він видув з площі ринок перехожих, їх тут на диво майже не було, хоч годинник на ратуші ще не вибив і одинадцятої. Лише за спиною кам'яного Нептуна тремтіли кілька зіщулених постатей. Вони затуляли собою вуличного музиканта, що грав на контрабасі. Ніколи ще не доводилося чути і бачити контрабас на площі ринок. Холодній теплій площі – Пасували його глибокі, вкрадливі, густі звуки. Ян Кумпа, Бучач і вітер підземелля. Вчора ж умовилися, що поїдуть разом. Обговорили деталі, а сьогодні поворот на 180 градусів. Вибачте, плани змінилися і Ян Кумпа з Іриною їдуть до Бучача вдвох. Ірина підстриглася коротко-коротко, як ніколи. Зачіска пасує їй, помолодшила на 10 років. А хто оцінить? Нема кому. Луїза з Галею не їдуть, одразу відмовилися, бо Луїза чекає на свого Ігоря, він ось-ось має повернутися з рейсу, а в Галії випуск номера. Вона має бути при своєму журналі. «Їдь, – каже Ірино, – їдь неодмінно, Бучач – фантастичне місто!» Мали одначе, їхати в чотирьох, разом з Магдою і Куричем. Ті відразу пристали на пропозицію Яна Кумпи. «Так, так, поїдемо!» І вчора ще раз підтвердили. А сьогодні вранці, коли Опель зупинився біля їхнього живоплоту, вийшли до воріт – з винуватими усмішками. «Ми залишимося. Вибачте. Оце так зачіска. Ну, справді, вибачте, на жаль, не вийде. Нам дуже шкода». «Невідкладна справа Ігоря виникла, а Магда без нього не поїде». «Зайдіть до хати», – просить Магда. «Каву щойно зварили. Зайдіть на хвилинку, я вас так не відпущу». На столі кавник та канапки, на одному з крісел на куричевому шерхані плетений кошик з провізією. «Це вам, на дорогу», – каже Магда. Ірина зазирає до кошика. «Не така ти й винна, як себе почуваєш? У кошику термос і прозора пластикова коробка з пиріжками. Чого справді не їдете?» «Через яблуко». Курич киває на своє творіння на обличчі жаль. Не тому жаль, що плани поламалися, а тому, що віддавати шкода. Ціну, каже, назвав таку, що аж зіщулився, щоб не було ніяких питань. А воно, бач, не подіяло. Беруть. Якби я не знала, що тут і до чого, присягнулася би, що це наше яблуко, каже Ірина. Тобто яблуко-пінзеля. Точнісіньке. Вона крутить його в руках, здивовано хитає головою. Но все таке саме, як у тому першому яблуці. Навіть хробачий хід. «Дивіться», – показує Яну, щоб переконався. «Куричу», – каже вона. «Ти геній! Куричу, ти геній!»